загального характеру, що встановлюється або санкціонується державою і забезпечується нею. Отже, нормативно-правовий акт є результатом діяльності компетентних суб'єктів, яку називають правотворчістю. Це діяльність державних органів і посадових осіб, Громадських організацій, що уповноважені на те державою, а також всього народу країни, яка спрямована на утворення, зміну чи відміну нормативно-правових актів. Правотворча діяльність характеризується певним юридичним процесом, що включає в себе три етапи – підготовчий, де здійснюється підготовка проекту нормативно-правового акту. Сюди входять такі стадії. Перше. Прийняття рішення про необхідність підготовки проєкту нормативно-правового акту. Друге. Визначення кола осіб, що будуть готувати проєкт. Третє. Підготовка названого проєкту. Четверте. Обговорення тексту проєкту. 5. Узгодження проєкту з усіма зацікавленими органами і службовими особами 6. Допрацьовування проєкту. 2. Видання нормативно-правового акту охоплює наступні стадії 1. Внесення проєкту нормативно-правового акту на обговорення правотворчого органу посадової особи. Друге. Обговорення проєкту, можливість декількох читань. Третє. Прийняття нормативно-правового акту і процедура його підписання. Четверте. Можливість права відкладати вете для законів. Третє. Введення нормативно-правового акту в дію. Перше. Опублікування. Друге доведені до виконавців іншим способом. Глава 21. Закони і підзаконні нормативно-правові акти Нормативно-правові акти поділяються на закони і підзаконні нормативно-правові акти. Закони – це нормативно-правові акти, що видаються законодавчими органами, мають вищу юридичну силу і регулюють найбільш важливі суспільні відносини в країні. Закони поділяються на декілька видів А. Конституція Б. Конституційні закони В. Основи законодавства Г. Органічні закони Д. Інші закони Всі закони мають вищу юридичну силу і це проявляється в тому, що А. Ніхто, крім органів законодавчої влади, не може приймати закони, змінювати їх чи відміняти. Б. Всі інші нормативно-правові акти мають видаватися у відповідності з законами. В. В разі колізії між нормами закону і підзаконного нормативно-правового акту діють норми закону. Г. Тільки виконавчий орган може підтвердити чи ні прийняття закону в разі повернення його президентом при відкладальнім ВЕТО. Підзаконні нормативно-правові акти. Це результат правотворчої діяльності компетентних органів держави їх посадових осіб, уповноважених на те державою громадських об'єднаст постановленню, введенню в дію, зміні і відміні нормативних письмових документів, що розвивають чи деталізують окремі положення законів. Розглядають такі види підзаконних нормативно-правових актів, залежно від суб'єктів, що їх видали. Перше. Нормативні акти президента України. Б. Акти Кабінету міністрів України, В. Акти Верховного суду, Вищого арбітражного суду, Конституційного суду, Генерального прокурора України.